Sziasztok. Itt pedig a hétvénykötekedő lesz, ha minden igaz. Ugye az az adás, ami a magyar futballról szól, és minél kevesebb szeremlegetve a futballnak a szaki tehát hogy várható gólok középpályások és edzők nevei, nélkül próbálunk a focira azon belül is a legcsodálatosabb magyar fociról beszélni. Kicsit átalakult a, a, a line-up, már a, a, a Fekő Ádám egy távoli földrészen logatja a lábát, úgyhogy itt van. Gazsó István, Hanta Fanta, Kispesti, Felkent Blongerpápa. Itt vagyok én az Állandó Krúból, Csepregi botant, Kispesti, kiugrott sportóságíró. És itt van velünk visszatérő vendégként Balogábel, kispesszurkoló középiskolai tanár, találjátok ki, hogy miért van ma itt. <gül> És itt van velünk Ferenc István civil aktivista, villanyszerelő most, és aktív közéleti szereplő, majd elárulja, hogy milyen sapkában, és ha elárulja, akkor elárulja, hogy milyen sapkában, és elő fog szerintem ez jönni. És az adásnak a témáját, azt egy kicsit ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen plastikus dolog, meg kicsit így, így, így, mint az ős massza így, így kell vereni, és majd, majd hogy rácsodálkoztunk az adás előtt, hogy akkor ki fog kérdezni kit, de alapjában véve ö, azt, ö, azt akarjuk eljátszani, hogy kérdésekkel provokáljuk egymást ö, itt mi ö, négyen, ö, ugyanis Isti úgy, úgy van itt, mint aki ha, ha a focit nem is nem is, hogy, hogy nincs is beoltva a foci ellen, de hát egyáltalán nem az a közeg, ami, amiből mi, mi jövünk, tehát hogy nem ez a futballmecsre járó, ezen pörgő, ezen gondolkodó és erről a száját jártató fajta, és úgy gondoltuk, hogy, hogy ő, ő provokál minket kérdésekkel, aztán mi is provokáljuk őt kérdésekkel, hogy mégis miért provokálsz minket kérdésekkel, mint egy azt célozva, hogy, hogy hát mégis mi, mi, mi végre foglalkozunk mi ezzel. István, mi utat teszed belőször, be amikor ezt elképesztően felszi felkérést megkaptad? Sziasztok, köszönöm a felkérést. Hát elég sokat gondolkodtam, ugye tegnap beszéltünk erről először. Meglepően sok gondolatom volt azóta a fociról, nem szokott ennyi lenni. Nyilván a, a teljesen laikus, hozzá nem értő személy, az nem én vagyok, tehát tudom mi a lesz, meg így uh, szóltam... pedig nah. <gül> <gül> ez szívesen mert mi sem mindig értjük. Arról, arról nem vagyok meggyőződve, hogy ez nem idejét múlt szabály, de hát ezt majd esetleg megbeszéljük. De hogy, hogy azon gondolkoztam, hogy miért vagyok én beolt a foci, vagy a foci drukkerség ellen, hogy miért nem érdekel a foci? Hát ennek rengeteg oka van, de akkor kronológiai sorrendben haladva én azt tudom elmesélni nektek, hogy amikor gyerek voltam, nyilván mindenki, akinek nem volt helyi csapata, én Pesterzsébet külsőn, ami most már Saroksár nőttem föl, hát az nem szerepelt az NB1-ben, tehát hogy egy csapat volt a Ferencváros. És akkor a, a, és a, a gimnáziumi közegemben volt is egy csomó focifej, jártunk is meccsre, egyszer-kétszer én is elmentem, és hát 14-15 éves lehettem, amikor egy Fradi Ute meccs után, ahol természetesen jó hangosan szólt a tömeg által a Isten a legnagyobb cigány, ahol még csak olyan furán éreztem magam. Lementünk az aluljáróba, amikor vége volt a meccsnek, és akkor azt látom, hogy mindenki zöldfehérben van, egyetlen szerencsétlen faszi van lila fehér sárban, és az mint az iránytú így pörög, lenne a, a peronom, mert hol a fejét, hol a lábát rúgják, és így a derek a körül, mint ami egy tengely. És hát rosszul voltam. Hány ingerem volt a szurkolói erőszak, meg ez az ordinári ö, kiabálás az, ami így elvette a kedvemet att attól, hogy így még egyszer elmenjek mecs, magyar meccsre. És lehet hogy már rosszul is, ez egy telefon, oh, De közben mondanám, hogy rosszul emlékszem, mert pisont az, az isteni Trezibá, az Kispest játékos volt. Ezért szólt a Fradi meccsen, hogy ő a legnagyobb. Hello! Így, itt vagyunk, remélem, de is itt sziasztok. vagyunk. nem akarom itt a, a, a rendkívüli adást nagyon feltartani, csak pont az jutott eszembe, hogy most nektek van egy ilyen törekvésetek, hogy az összes Magyarországi kis Pest per Honvéd szurkolót a stúdióval hívjátok. Bocsát trollkodás, és sziasztok, Lóri voltam. Sziasztok, sziasztok. Lóri, e lehet, hogy a popot is behívjuk majd, nyugodj meg. Na, de a, igazából, figyelj, ha már így ezzel kezdted, akkor egy olyan kérdést így azért kapásból föltennék, hogy szerinted egy átlag magyar felnőtt férfinek, vagy felnőtt embernek mondjuk így inkább illik ismerni a labdarúgás szabályait? Illik képbe lenni vele? Ma Magyarországon? Ez egy, egy nehéz Szerint kérdés. Nem, nem tudom, hogy nehéz kérdéssel fölmerül-e egyáltalán, hogy illikkel, szerintem tudja mindenki. Aha, de hogy ez így, tehát, hogy akkor annyira benne van a, a levegőben, meg, a, meg úgy körülöttünk a, a, a mindennapokban a labdarúgás, hogy, hogy akkor ok, ezt úgy tudjuk. Igen. Aha. Igen. Szerintem ezt tudjuk. Aztán legyen rosszul tudjuk, de <gül> meg nem, minden, nem, mindenki nem, a nem, az, az de, de... Mert, hogy a focihoz. Azzal kérdeztem, mert a közbeszédben vannak ilyen, ilyen, ilyen, ilyen focis utalások, tehát mit tudom, olyan egy, egy, egy politikus repülőrajtot akar venni, vagy vagy belőtte a gólt, tehát hogy mm. annak ezek a, elértük a célt, tehát hogy mindig próbál valamilyen ilyen sportos hasonlatot hozni, és ebben nyilván benne van a foci is, és akkor ezek, ezeket akkor gondolom mindenki érti az országot, tehát akkor ez így átment. Szerintem Na, igen, én so, értem, szerintem más is érti, a nem vagyok biztos, hogy mindenki, de hogy a, a felnőtt férfiak azok szerintem nagyjából mm. tudják, e, és hát annál is inkább így van, hogy mondod, mivel hogy a miniszterelnök itt 11 néhány éve hozza a focis hasonlatokat. Persze. Tehát, Rákerestem a parlamenti jegyzőkönyvekbe a focis hasonlatokra, és meglepően nem csak tőle hallatszanak ilyenek. Ezt még pár éve csináltam, de ilyen egészen széles vertikumon jönnek ezek a hasonlatok. De akkor, és akkor ezzel szinte meg is állhat. Tehát, azt, hogy például ki most a jelenlegi legjobb magyar csapat, vagy hogy, hogy mik a magyar válogatott, hol helyezkedik el mondjuk egy ilyen világszinten a, a többiekhez képest, azt úgy, azt úgy még. Az így leszivárog, vagy kiszivárog, vagy a, ez a buborék, ez túlnő magán? Ami leszivárog, az az, hogy, hogy hullámzó teljesítményt nyújt a válogatott, de azért mondjuk az elmúlt, nem tudom, hat évben, majd javítsatok ki, azért meglepő sikereket is elér, tehát hogy akkor volt a na ugye... Felkiáltása a, a miniszterelnöknek, hogy na ugye... Az lassan 10 éve lesz, igen, tőle, és az hogy, 2016. É, é, június a, Igen, é, érdemes volt belerakni a pénzt, érdemes volt ezzel foglalkozni, hiszen megjöttek az eredmények, aztán utána jöttek a szarabb eredmények. De hogy, hogy ez a része megvan, szerintem. Mondok, az, hogy ki a legjobb az... magyar csapat, az nem se tudom, hogy kivezeti a tabellát, meg hogy kiesett képen ki a klasszikus NB1-es csapatok közül, hogy biztos nem NB1-nek hívnak a második ligában, vagy a második osztályba. Földtudsz a, a válogatott eredményei közül kettőt surolni a tavaly évre és a skót meccset nem mondhatod. De, <gül> <gül> de az, az, az nem, a, nem az eredmény miatt, meg nem a hát miatt, hanem ugye személyes okokból nem mondhatod. A személyes ok az az, hogy ott nagyon nehéz volt eldönteni, kinek szúrkoljak, feleségem Skót, uh, imádom a Skótokat, uh, azért szurkoltam, hogy legyen egy jó meccs, nem sikerült. Nem, nem, nem. Ellékezetes, most mi a jó meccs? Ja, eredményt um, nem. Nem, hát voltak döntetlenek, mert is kaptunk, talán, talán nyertünk is valami... Öm... Hát tőle, ezek szoktak mert a, le, a legszor, még, képzeld, még Samarino is nyert tavaly. Tehát tőle, tőle, majdnem minden csapattal megtörténik az, hogy kik Talán a is játszottunk, és az is valamilyen kínosan szar meccs volt. És szerinted egyébként az a társadalmi csoport az létezik, akit idegesít az, hogy a foci az így ennyire előtérbe kerül, és emiatt boldog, hogyha kikap a válogatott, és a magyar válogatott ellen szurkol? Mert ez egy ilyen visszatérő toposz a magyar közéletbe, hogy ha most akkor, amikor nyerünk, akkor azoknak milyen rossz. Amit szerintem, szerintem egy nagyon esetleg Nem, nem, nem, nem tartozom ebbe bele, de szerintem ha ez nem is egy társadalmi csoport, de van, aki ennek hangot ad. A, a foci, focival való intenzív foglalkozást azt azonosítja a uralkodó politikai jobboldallal, és akkor örül minden, minden kudarcnak, ami a foci téri, mert az a politikai jobboldal, kormányzóoldal téri. Szerintem ilyen, ilyen van, de hogy ő, szerintem ők azok, akiket amúgy nem, nem érdekel a foci. Igen. Oh, tehát ilyen ilyen vagy ilyen mellékes cselekvés. És azt, mondom, azt, azt mondod, mondom, hogy apu azért ízik, mert te sírsz, tehát, hogy, hogy azért költ az állam olyan sokat, és nevezetesen Orbán Viktor azért költ sokat erre a hobbira, mert hogy vannak ilyen bolondok, mint, mint mi is, akik akár külföldi országokba is elutaznak azért, hogy a, mondjuk a magyar vállalatot, vagy a flukcsapatokat megnézzék. Ha ezt, ezt az állítást mondom, ez van, mondjuk az ötös skálán mennyire értesz egyet? Hát hármas, hármasra értek vele egyet, illetve visszakérdeznék. Ez biztos, hogy van, hogy azt gondolom, hogy van egy széles léteg, akinek ez ugyanúgy a szurkoló, rajongó, örül, hogyha van benne pénz, örül, hogyha foglalkoznak vele, de szerintem vannak ilyen nényecek, az a kérdésem, hogy ti ezek vagytok-e, akik inkább távol tartanák a a, a, a politikát, akár a, az üzleti világot is a csapataiktól, hogy azok mondjuk szerethetőbbek, vagy, vagy ilyen klasszikus helyi csapatok legyenek, ahol a, a helyi közösséghez való tartozás ö, ö, élménye ö, az, amit, ö, amit keres mondjuk a szurkótáborban, egy kispesti, és kispesti focistákat keres a kispesti csapatban. Tehát, hogy lehet, hogy Gondolom, hogy van egy ilyen, ilyen foci aki így rajong a fociérés. És a hideg tőle, hogy ezen rajta ül az üzlet meg a politika. Ti hova? Már Szerintem itt háromféle választ tudunk mondani, de én ez a fotball romantikus vagyok. tehát hogy Nekem van a fejemben egy ilyen elképzelt, ilyen mitikus múlt, ami nyilván egyébként nem volt olyan, de hogy amikor még ugye ez a csodálatos amatőrizmus volt, ami a helyi munkásgyerekeknek a játéka volt, és akkor ugye a helyi közösség fejezte ki az identitását a labdarúgáson keresztül, és én magam azért is Szerok meccsre, mert én úgy érzem, hogy ezt még mindig meg lehet nyomaiban élni, de tudom, hogy István erről nagyon más gondol. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, bennem két dolog viaskodik mindig, tudom, az egyik az, az ilyen idealtip, idealtipizált ilyen, ilyen futbalkép, hogy, hogy hogyan néz neki az én kispestem, vagy az én, én közegem, ami, amiben én szeretnék ott létezni, meg lubickolni, hogy ez hogy egy ilyen közösségi élmény, de közben azért ott van mögött a hagyománya, miatt egy erőteljes, erős eredményes klub, és közben meg ott van a másik oldal is, hogy, hogy már kiártam az iskolákat, meg úgy, úgy igazából nem járok operában, nem nagyon járok színházban, most életemben először rám költ a magyar állam, uh -huh. tehát konkrétan az én szórakozásomra. Tehát olyan dolgokat kezdett el, ja nincs autóm, nekem mindegy, hogy mennyi autópálya épül, tehát én ezeket pont, pont leszarom. Viszont az, hogy, az, hogy, hogy ne ilyen ótvart, büdös vécékbe kelljen a, a két söröm után kimenni, fél időben húgyozni, az nekem egy óriási élmény, hogy ez kaptam egy modern létesítményt. Az másképp, hogy most tetszik, vagy nem tetszik nekem az új stadion, én személy szerint nem szeretem kifejezetten, de hogy, hogy végre, végre, végre olyan dologra költenek, ami, ami nekem jó, ami, ami, ami eljut hozzám. Ez hm. Ez az is. Azért tegyük hozzá, hogy, a, tehát, hogy az omladozó WC-be van egy nagyon pozitív, ilyen romantikus oldala, hogy ott vagy a lepusztult betonteknőbe, és ott nézed azt a produkciót a pályán, miközben egymáshoz passzolni nem tudó játékosok két embert Nekem azzal a... kapcsolatban rengeteg ilyen kedves emlékem van. Oké, egy olyan embernek mondod, aki április októberig lesárohat róla a vietnámi papucs, nem tudok bemenni egy átlagos mosdóba a magyar stadionokba, vagy nem tudtam bemenni 2000 17-8 előtti egy átlagos magyar mosdóba. István van. De bementél, de sikerült. De sikerült. Hát négy. ugye a régi magyar stadionban mindent meg lehetett oldani valahogy máshogy is. Hát meg az ember előtte megoldotta. Tehát, hogy azért mondjuk hogy nagy dolgot azt nem vitt be magával a stadionba, hanem azt meccs előtt, otthon, kocsmába. Tehát ez egy kritikus pontok egy meccseljára szempontjából. Ne csinál, ez pont olyan dolog, hogy, hogy világos farmerban nem megyünk meccsre, mert a betyártsem, az betyártsem, hát milyen nézné ki. Tehát mindig sötét farmerban megyünk meccsre. Ez nagy a, a, a a dolog, az egy dolog, de látni kell. Páli megyek, és akarnak szerni a, a, a, annak a tábornoknak a amelyikkel mentem, mindegy, ez az én hülyeségem volt. Mindegy. Mi, a harmadik, mi a harmadik válasz arra, hogy jó-e, hogy van hát a... Hát ez, ez az egyes tesz, Tehát, hogy, hogy nyilvánvalóan én azt szeretném a legjobban, hogy, hogy, hogy igen, ez ilyen bézik helyi dolog legyen, és a, a lakóhelyethez kötődjön ez a, a, ez a dolog, de azért azt kell látni, hogy, hogy, hogy mondjuk a, a Kispestet nézze, ami ott, ami ott történik, vagy igen, közeldik ehhez a bézik, a helyhez kötődik, mert annyira rohad le a, a, ugye a a, a, a, a klub, hogy közeledik ehhez a, ehhez a modellhez, hogy egyszer csak majd a, a szurkon fogják el, eltartani. De mondjuk már, tehát, hogyha, hogyha MB1-es meccsekre jártál, akkor már az MB2 is olyan tényleg, hogy, hogy inkább hazamész és, és kötőtűt szurkálsz a szemedbe, meg azanyúsoddal beszélgetsz közben, mert hogy, hogy az, az sokkal szórakoztatóbb, mint mb 2 nézni. Szóval én mondjuk ugye az a, az a skizofrén állat vagyok, ugye aki képes egyszerre fizetni azért, hogy bemenjen a, a Puská stadionba, meg egyszerre önkénteskedni az atlétikai világbajnokságon, és közben cikkeket megjelentetni arra, hogy ez miért nagyon szemét és nagyon hazároló dolog erre ezekre mm. ennyi mindent elkölteni. Tehát én ezt a kettő dolgot tudom egyszerre mm. művelni. É, én, én, én kettő csavarnék, hogy, hogy a, például Kispest az, amelyik szerintem Amelyik egyébként meg sajnos a, a, a történet, meg ugye nagyon sokat tett az ellen, hogy ez a helyi közösségek ö, és a fo foci kötődése az, az, az lazuljon, mire gondolok. Tehát ugye a, a, a, az én gyerekkoromban honvéd volt. Az Újpest és a Fradi mellett, uh, a, amelyik országosan gyűjtette a szurkolóit sikerei miatt. Mm -hmm. uh, és uh, és am, amin, a, amin a Pista aktívan, mint civil uh, dolgozik, hogy, hogy, hogy ez a, vagy ezek a kötelékek, ezek a délpesti nem is csak kispesti, hogy délpesti kötelékek a Honvéd körül, amelyik legyen inkább kispert honvéd újra erősödjenek, ezek, ezek nagyon szépen szakadtak szét ott a 60-as, 70-as, 80-as években. Például. Uh -huh. Úgyhogy én, én még hozzád akarok akkor visszakérdezni és visszadobni ezt a kérdést, hogyha azt mondanánk, hogy, hogy, hogy, hogy oké, okay, ez a helyi közösségeknek helyközösségnek a, a a dolga, hogy eltartsák a futballt Magyarországon, meg a nemzetdolga, hogy eltartsa a Ferencvárosban, hogy a nemzetcsapata, <gül> ugye, akkor, akkor minden oké okay lenne a, a focival? Tehát egy ilyen nem szurkoló futballszkeptikus, meg gondolom én rendszerkritikus álláspontból ez, ez rendben lenne? Tehát, akkor hogy, hogyha, hogy, hát figyeljük, hogyha, hogyha azon nem kéne vitatkozni, hogy most ki mennyi pénzt költött a focira, hanem csak a játékot magát néznénk, akkor, akkor se lenne most nekem minden rendben a focival egyszerűen, nem annyira érdekes, a, nincs benne az én ízlésemnek ö, elég ö, kiszámíthatatlanság, véletlen játék, ö, tehát hogy annyira, annyira professzionalizálódott, hogy olyan kurva jól védekeznek a csapatok, annyira kiszámíthatóak, hogy unalmas végigülnék. egy hogy is látszik, hogy nem játsz magyar futballra. Igen, ott ilyen Igen, bocs, most nem feltétlenül a magyar fociról beszélek, ami beugrik, miközben beszélek, az a meccs is inkább talán valami két világverő csapat volt az eb nem tudom, németek az olaszokkal, németek a spanyolokkal, tök nem tudom. Spanyol-német Spanyol-német, aki végig tiki az egészet, és nem történt semmi, tehát hogyha megnézed az összefoglalót, akkor mindent láttam, ami érdekes volt a meccsben. Hogy és nyilván nem, vagy nem tudom, nem tudom, hogy ilyenem a foci, lehet, hogy nem. Azt mondtad, hogy passzolni sem tudó játékosok, de ez meg a másik vége, tehát, hogy hogy az meg azért nem érdekes, mert, mert nem tudják kezelni a labdát, akkor, akkor mit nézzek rajta? Tehát szórakoztatóbb akkor elmenni focizni. Tehát azt mondta, hogy az egyik egy ilyen nagyon kiművelt popzene, amit az utolsó centik ki van mérve, hogy nagyon rádiókampatérve Nem, érvő. Igen, semmi humor, nem tud meglepni, nincs benne érdekesség, tudom, hogy mi lesz a közepe vége, hol lesz a refrén, milyen hosszú lesz, és mennyire lesz De száll. De olyan látványsportágat mondani, amiben ez megvalósul, hogy sokkal, nem tudom, váratlanabb. Labdás csapatjátékot így első nekifutásra nem. Ami nagy hát, kár, az hát, az, hát, mert, hogy a foci mellett pont ezt szokták felhozni, mint ér, ilyen esztétikai szempontból, hogy ugye, tehát, hogy a többi labdajátékhoz képest sokkal kevésbé sematikus, nincsenek annyira felépített támadások, de uh -huh. rengeteg a váratlan, még most is ebben az ilyen robot ember fociban is. Hát a röplabdán, például, amit én üztem, nem mindenképpen, tehát hogy ott meg az is megvan szabad, hogy hányszor érinteted meg a labdát, és akkor utána már ellenfélnek kell jönnie, hogyha jelen a fociban, akkor még szarabb lenne, de, de, de tehát nem tudok ilyet mondani, ami, ami látványossal. Gondolkoztam ezen egyébként, vártam ilyen kérdést, hogy na és akkor milyen sport az, amit néznél? Mert erre tégyünk vissza. nem olyan sport, hanem bármi sport, amit néznél? Hmm. Hát ahol, ahol, ahol ilyen, tehát akkor maradjunk annál, ami, ami elvárás támasztottam a focihoz, tehát legyen benne valami geg, valami vidámság, játék, spontaneitás, váratlan. Hát én örülök neki, hogy a BMX kikerül az olimpiára például. Azt én most néztem, mert az összes ilyen meg akartam nézni, ami ilyen utcai sport De volt és, és, és akkor mihez pontozzák, pontozzák és meg. És egyébként tényleg szórakoztató volt a BMX, de szerintem a pont ne. Tehát, hogy ugyanazokat a, a, láthatólag a kommentátor tudta, hogy milyen trükkök jönnek, és akkor így vannak ilyen igen. sémák, amiket végigcsinálnak. Igen, igen, igen. Mi az a BMX? Yeah. Ez BMX az, az egy kerékpár. Azt van. tudom, hogy az a 80-as években. Igen. Igen. igen, tudom, volt csillagkülős, meg nem csillagkülős, arra még én is emlékszem. A csillagkülős volt a mi a sapukat gyerekekkel. Nekik voltak igen. De hogy, mint ő I <laughs> Hát most szóval szóval szóval is Én nem tudom, hogy mi történik benne, tehát hogy hát, egy, egy pályán. BMX van egyébként, van, amikor mennek körbe egy pályán, de van olyan BMX, van, és akkor van a Freestyle BMX, meg az ilyen bemutató BMX, amikor meg egy ugra-bugrálnak, ilyen falak. Az utóbbit a, utóbbi, a, a miugráshoz tudnám hasonlítani, vagy a talajtornához, ahogy ilyen ja, a meg, a megadott, megadott figurákat kell minél szebben kivitelezni, oh. meg ezek kombinációit. Flick Flack összefoglal ilyen. néven. És akkor van így megcsináltak? akkor ez 9.8, és akkor I egy, egy, És, igen, és tudod, mi arra hatihez, hogy a kínaiak benne nagyon jók. És azon gondolkoztam, hogy az milyen vicces lehet, hogy a kínai BMX-es, tudod, ő rakta össze a többieknek a BMX-ét, és akkor utána még ott <síns> Ajj, ajj, ajj. Jaj, Én most a többieket provokálnám kérdéssel az Albert az, Istent, hogy, hogy az István, hogy az Isten azt mondja, hogy, hogy nézné meg, hogy nézi a, a, a high-tech és nem tetszik neki, nézzük mi a, mi a futballt, mondjuk, íg, mondjuk zárójában, zárva a, a Pista úgy csinál, mint a nem nézni a foci de tehát, hogy látja a sok kapunál, hogy hova pattant Ugye a, Igen, a, a labda, melyik kézről pattant, és így megmondja egy novemberi MTK-meccsen. úgyhogy nem is nézhet arra szerintem, és tényleg jól mondta meg. <gül> hát azért csináltattam egy új szenveget tavaly előtt, azért az nagyon sokat segít. Egy, volt, volt, egyébként volt egy időszak, amikor amikor a, még a régi szemüvegem volt, és egyre inkább élveztem a meccseket. Annyi a homályos dolgok a távolba, egy kicsit ráívott az ember, tök jó el volt, és akkor csináltat egy szemüveget, és egy úristen, baszki, tényleg így kezeli a labdát, tehát most tényleg ez a színvonal. A, a, alapvetően beszélgetünk, de nyilván a pálya felé nézve beszélget az ember. Ez Megszere... nem De az nagy különbség, hogy stadionban vagy tévében. Mert én például rendszeresen nézek az utóbbi időben szériát tévében, és engem nagyon szórakoztat az a fajta ilyen, amit megfigyelek, hogy ott van egy ilyen taktika, meg felépített támadás, összerakott védekezés, és akkor úgy néz, és stadionba meg nem azért megyek, hogy a futballmeccset nézzem, hanem hogy szociális életet éljek, és közben meg megéljem a helyi identitást. Igen, ez is fajta az isnek, hogy akkor a. a... A futball szerinted az egy szórakoztatóipari e, műfaj, ez egy a e, termet műfaj, mert mi, tehát most mondhatom így, persze ilyen királytebes bele, hogy, hogy mi, mi úgy közelítünk az egészhez, hát, hogy a noha sportesítmény ez egy ilyen másodlagos e, kurista, ami a mi, a mi szórakozásunkhoz, ami a valójában egy ilyen, ilyen, igen, egy ilyen szociális élet, megbeszéljük, hogy mit gondolunk. Nem tudom, emberekről, könyvekről, bármiről, vagy, vagy recepteket arra, cserélünk, történt. szó szerint recepteket cserélünk. Igen, igen, igen, tehát... Sőt, néha színházi előadásokról is beszélgetünk. Az Elbertől elhangzott egy lényeges különbség, hogy, hogy hol próbálod meg ezt élvezni, vagy befogadni a tévé előtt, vagy a stadionban. Igen. Tehát a stadionról nem tudok beszámolni, mondom, nekem az utolsó az a az a fradi Utenets volt, vagy talán még utána volt egy, egy, hú, ugye előtt lehetett az még szovjet-magyar, nem, orosz-magyar volt a régi népstadionban. Valamint kettőre. Valamint kettőre. Igen, a 90-es vévés elejt az mint mintha játszottunk még a szovjetekkel, ugye egy csoportban voltunk talán. Na, az, azon voltam, de a hogy, tehát, a, hogy... Nem a 90-es. Játszottunk előbb, hogy 2 kettő, kettő szerint a népstadion Ja, a, stadion, a Stadionban járós, társadalmi életet élős része, az nekem nincs meg, tehát azt nem tudom, hogy az milyen. De hogy miért ő... nincs meg? Az, az, az, emiatt, az egy, emiatt az élmény miatt? Hát meg amikor áthaladok a Néprigeten, és éppen Fradi van, és vonulnak a szurkolók, akkor így nem érzem azt, hogy vonz a közeg. Ezért nem. A, a, a, de amúgy a rövid válasz az, hogy igen, ez szórakoztató valami, vagy szórakoztató ipari. Lehet, hogy ez így stigmatizáló, tehát nem kell így nevezni, de pusztából indul, hogy közönséget vonz, vagy az a dolga is, hogy közönséget hozzon. Ideális esetben sokan vannak, ugye erről írtál is, hogy miért, miért hazudnak a nézőszámról. Elvileg jó, hogyha sokan nézik. Tehát, hogy akkor, akkor a szórakoztató kell, hogy legyen. Tehát nem, nem tudom. 5000 bíró megy ki sporttejesítményt értékelni, hanem kimenek az emberek szórakozni, úgyhogy az igen. És el tudom képzelni azt, hogy, hogy jó móka ott találkozni, meg kiszabadulni a hétvégén a, a megszokott kerékvágásból, és inni a cimborákkal. Én most bedobnék egy témát, mert mondtad ezt a népligeten átmenő fradi szurkolókat. Tehát akkor ez, ez kicsit olyan, mintha a szurkolóknak kívülről rossz lenne a PR-ja. Ez nem egyértelmű? A csordákban, hát nem tudom, a, én a magunk közegéről beszélek, nem tudom, hogy nekünk milyen a piárunk kifelé, mi általában benne vagyunk ebbe a, mm -hmm. a vonuló hordákban, hogyha így lehet fogalmazni. Uh, viszont van egy nagyon-nagyon aktuális téma, amit én ehhez hozzákötnék, ez hát a szurkori piár dologhoz, én. hogy a, a egyes sajtóhírek szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség egy három évvel ezelőtti Magyarország-Anglia mérkőzés után a Nemzetközi Szövetségtől kapott nem kicsi, tehát egy jó 70-80 millió forintos büntetést áthárítana azokra a szurkolókra, akiket ő elér. Nem azokra, akik elkövettek bármit is, és milyen jött a büntetés, hanem azokra, akik bevallották és elfogadták azt az elsőfogú ítéletet, hogy ők valamit ott csináltak. Uh -huh. Ez nem, nem a teljes közeg. Egy 60 ezeres lelátóról beszélünk, 60 ezer ember volt kint azon a mérkőzésen, ha jól tudom, 19-20 emberrel szeretné ezt kifizettetni. És egy ilyen, szerintem egy tökéletes érdekes kérdés lenne arról beszélgetni, hogy a, az a szurkoló, akinek ilyen a pr -ja, neki meddig terjed a felelőssége egy, egy olyan szituációban, amikor ő mérkőzésen van. Hogy, hogy ezek átterhelhetőek ezek a dolgok rá. Itt a gyakróságot még hozzátennék, mert nem biztos, hogy tiszta neked. Van egy olyan dolog, hogy a, a különböző szövetségek nagyon szeretik azért büntetni a rendezőket, ez egy ilyen passzus, egy rendezői hiányosság hmm. miatt. Most a rendező hiányosság ez általában olyasmit jelent, hogy kevés biztonsági őt biztosított a mérkőzésre, hogyha kötelezik arra, hogy valami háló legyen mondjuk a szurkolók előtt, az a háló lyukas volt, vagy hiányzott, hogyha a menekülő folyosókon szurkolók voltak és onnan nem távolítatta el őket. Tehát vannak ilyen rendezési hiányosságok. Na most ezen a meccsen az MLS három tételért büntették meg, ha jól tudom, rasszizmus miatt, vagy kaptam büntetést, mert ez rasszizmus miatt, pályára bedobott dolgok miatt, ezek mondjuk jelenleg műanyag poharak voltak, és a harmadik pedig a menekülési útvonalak elzárása, ami azt jelenti, praktikusan azt jelenti, hogy a kapu mögötti vagy egyes lelátókon nem csak a szék mellett ültek, álltak emberek, hanem a lépcsőkön uh -huh. is. Tehát, hogy három dologért kapott az MLS 200 000 svájci franyi büntetést, majd ezt az egészet terhelni át azokra a szurkolókra, akiket a kamerarendszeren keresztül be tudtak esetleg azonosítani, mondjuk pohárdobálásért. Uh -huh. Ez az MLS például itt a saját felelősségét, a saját rendezési hiányosságát is átterhelni másra. Hogy szerinted van-e -e, van valami olyan határ, ameddig, amig, amit megtehet egy ilyen szövetség, és egyáltalán szurkoló felelőse azért, Hogyha bele sodródik egy ilyen helyzetbe. Nem egyszerű? Nem, nem? de sokkal gondolkodtam közben, hogy, hogy mi legyen az egyrészt másrészt. Egyrészt a... <gül> hogy, hogy... röviden, ha az a hír így igaz, akkor mondjuk most fel... Kapás so? a Telefon? Mi ja, van? Akkor megjegyzem, mit akartam mondani. Agyatollat papírt, én így azt <gül> Menni fog. Na, botond. Szerintem itt Halló! Helló! Helló! Ford vagyok. Azt Sziasztok. Sziasztok. szeretném kérdezni, vagy nem tudom így felvetni, hogy miért van az, hogy csak a labdarúgásnál vannak ilyen szurkolók? Mármint, mármint ez a rossz piára a rendelkező szurkoló? Igen. Igen. Tehát, hogy én most gondolkodtam, miközben hallgatlak benneteket, hogy melyik más sportágot tudom így felhozni, ahol, ahol ugyanilyen mentalitású emberek gyűlnek össze egy stadionba, hogy bedobálnak dolgokat, kosárlabda, gyújtanak. Igen, kosárradja költos olyan Több helyen is előfordulják. Hát nézem a, a, a főleg az NBA-t, ott nagyon nem látok ilyet. Magyarországi kosárlabda a... közvetítéseket javaslom. Hát abból viszonylag kevesebb van egyébként, de, a... de okja az lehet. És a kézilabdában is ugyanígy bedobálnak a szurkolók minden. Képzeld el a. a... Az elmúlt évtizedekben például a Balkánon, ahol elég jó a kézilabda, itt a Montenegróban, Macedóniában, elég magas szinten űzik a kézilabdát, ott kitiltották a, a sportcsarnokokból még az apró pénzt is, tehát nem lehet bevinni apró pénzt, mert azzal dobáltak be a pályára. De ott nem volt, nem volt de, a, a de Most a világbajnokságon, ez történik, Varasdon, ugye a, a macedón szurkolók úgy megdobálják a hollandokat, hogy abból eljárás tett. Tehát ez egy, ez egy létező dolog, itt valószínűleg valósz lehet átfedés a futball hagyományos közegével, hiszen itt a nemzeti válogatottak jelennek meg egy, egy tornán, és viszik magukkal a, azt a nagyobb közeget, ami, ami a futball mögött van. Én nem tudnám megmondani, hogy miért, miért, a, miért a foci ez. Valószínűleg azért, mert itt vannak a legnagyobb stadionok, a legnagyobb tömegek. Biztos van ennek osztályhelyzet, tehát hogy osztályhelyzetből Ebből. fakadó oka is. Tehát, hogy a futball az sokkal szélesebb társadalmi bázissel rendelkezik, és emiatt ugye alsó társadalmi osztályokat is bevonz a stadionba. A kézilabdának annak Magyarországon, én amennyire megfigyeltem, egy ilyen középosztályosabb közege van. Ők jobban tudnak viselkedni a társadalom elvárt szempontok szerint, mint, mint a focinak ez a szélesebb közege. És egyébként onnan is látszik, hogy az utóbbi időben, azért mondjuk például a válogatottnál, párhuzamosan azzal, hogy egyre drágábbak a belépők, egyre magasabb státuszú embereket vonza a válogatott, és nagyon sokat szelidült a válogatottnak a szurkolótáborat. Tehát amikor én kamaszként 2010-es évek legelején, 2000-es évek közepén jártam válogatottra, akkor például rengetegen voltak még ilyen fehérfűzős, tipikus ez az ilyen uh, Waffen-Esses World Tour, hát, 1939-1945-ig típusú meccseg, nácik. Á, tehát, hogy nekem el, el is vették a kedvemet az egész napdarúgástól. Hát igaz, azért, azért a rendszerváltás utáni anómiás évek azért az, az te, is, te, is, te is érzed, hogy ott minden, minden indulat Igen, kiszabadult. Jó, én, én pont akkor voltam fiatal, és akkor jártam ugye ilyen meccsekre, és most inkább amerikai fotit nézek, az jobban szórakoztam. Egyébként a kicsivel visszatekervén, hogy legyen benne meglepetés, meg minden, amiről beszéltetek, hogy milyen sportág van, szerintem az amerikai fotó egész jól lefedi ezt a részt, és inkább az egyetemi részét nézi, nem az NFL-t. Egyébként az emberek fülhallgatóval járkálnak és úgy irányítgatják egymást, ilyen nem tudom, algoritmusok alapján, az nekem... Tehát igen, de a meglefetés faktor mindig, tehát ebben az a szép, hogy ugye nem lehet össze-vissza a pályán, hanem megadott sémák alapján támadhatnak. Mint mondjuk egy nagyon-nagyon ilyen távoli párhuzamként a sakk, hogy erre mehet, meg arra mehet, csak ebből sok van. Viszont ott az egyéni teljesítmények például ők teszik bele a plusz kiszámíthatatlanságot magában a, magába a játékban, meg vannak olyan trükkös játékok is, amiket, mit tudom én, nem szoktak behívni, mert nagyon nehéz, vagy nagyon körülményes, vagy nagyon valami. Az igazság, hogy sokáig kell, tehát én is, mit tudom én, már 10 éve nézem, mire, 5 év alatt kezdtem el mondjuk úgy élvezni, hogy tényleg látom a dolgokat, hogy mit csinálnak. Oké. Ez nem könnyen említhető, mint a labdarúgás. Mert a labdarúgásban az a legjobb, hogy leül valaki és rögtön érti, hogy mi van. Szerintem ez csak így tűnik. Javasl, hát az amerikai fotjúval, ha, a... ha összehasonlítod, hogy most leültett egy teljesen fogalmatlan embert, hogy nézze a két sportot, szerintem a labdarúgást előbb meg fogja érteni. Az lehet. Ö, megköszönjük, hogy... Köszönöm a, a telefonátát! Köszi, köszi! Köszi! Köszi! Hello! Szurkóli felelősségnél tartottunk. Szurkóli felelősség, szó. meg emelesz felelősség. Szóval, hogy azzal akartam válaszolni röviden, hogy... hogy Ar arra kérdése, hogy, hogy a saját rendezők, ami tényleg a saját rendezői hiányossága vagy az ottani rendezőnek a hiányosság a mondom svájcba volt a mérkőzés, azért Svájci Fankton... nem nem az a nemzeti Szövetségnek a hivatalos is Hol, hol volt a, a, mér... a népstadionban. Tehát hogy a, amit az MLS el, azért fizessen az mls Tehát, hogy uh -huh. az azt én tényleg egészen értem, hogyha emberek bebubártak, bármit tök, mind egy minunak poharat üresen teli módon, akkor fizessenek ők is, de hogy ne. Tehát hogy az pedagógiailag ide el van rontva, hogyha most meg ráterheljük a a szurkolóra azt, amit a szövetség kurt el. Viszont a, a, ahogy hogy viselkednek ö, a szúrkolók a Leláton, hogy ezért büntessük-e őket, erre meg hogy én tehát visszakérdeznék, hogy hát, még, még egy foci élményem van ilyen tinédzsereső gyerekkorból, ez a, hát nem tudom megmondani a stadionnak a nevét, de ez a, a klasszikus. Ö, ö, lerátói horror Angliába történt talán egy Liverpool valami meccsen, több tucat ember meghalt, a TV végig közvetítette, hogy lincselték egymást, tehát egy nagyon, nagyon szarul nézett ki, és ha jól emlékszem ott uh, volt egy fordulópontja az angol vagy a brit focinak, amikor elkezdték nagyon komolyan venni a biztonságot, meg ezeket a faszikat, akik balhéztak, és, uh, és most már ott tartanak, vagy talán még mindig ott tartanak, hogy hogy egy, egy gyerekes apuka számára vonzó vasárnapi elfoglaltság elvinni a családot a meccsre, és ott jó szórakozni, és hogy ebben van felelőssége nyilvánvalóan az mls és van felelősség a szurkolóknak, az MLS-nek az, hogy szankcionálja a viselkedő nem tudó szurkolókat annyira, hogy azok erre attól, hogy még egyszer ilyet csináljanak. És az a kérdésem, hogy van-e más eszköze, mint hogy... Ö, tehát vannak Olyan? jogszabályok. Tehát vannak létező szabályok, hát, jogszabályok. Vannak jogszabályok, de hogy, azt, hogy érvényesített, hogy kényszerített ki, hogy ő azt csinálja. Miért a, nem fogja a, legközelebb is csinálni, te nem bünteted meg azért, mert dobált, vagy négerezett, vagy bármit csinált. az a sztoriban az a nagyon érdekes, hogy ezek a szurkolók, akikre most az mls le akarja verni ezt a pénzt, ezek már egyszer kaptak egy büntetést a magyar bírósági rendszeren keresztül a tetteikért. Tehát őket már egyszer megbüntették azért, amit csináltak. Most ez az ember még pluszba rájuk akarja terhelni a saját, a, az, az ő általa kapott büntetés, akarja szétosztani, szétcsapni közöttük, azok között, akik elismerték, hogy valóban esetleg behajtott egy poharat a pályára, ami valóban a sporttörvény, meg egyéb törvények szerint valóban büntetendő, és a olyan kamerarendszer van a, jelenleg a, a magyar stadionok, nagy, a nagyobb stadionokban, hogy, hogy tényleg a pattanást kinyomod az arcán az embernek, annyira profil mindenkit meg lehet találni, akit meg akarsz keresni. M meg hát azért nem csak egy jogi oldala van, tehát szerintem azért van ennek egy nagyon brutális erkölcsi oldala is. Tehát, hogy ezeket az embereket megbüntették, ugye a büntető eljárásban ilyen 150 és 450 ezer forintokra az anyagi helyzetüknek megfelelően. És ahogy én olvastam a híreket, ugye van olyan, aki a 300 ezer forintos büntetés is a részletre fizeti be. Tehát valószínűleg nincsen olyan anyagi helyzetben, hogy 300 ezer forintot egybe be tudjon fizetni. És most ezzel az emberrel szemben, polgári peres eljárással, meg még 20 pár társával szemben egy 90 millió forintos büntetést próbál behajtani az MLS. Uh -huh. Úgy, hogy az MLS tele van nyomva állami adófizetői pénzekkel, amiket ezeknek az embereknek az adója is finanszíroztunk. Tehát szerintem ez olyan vérlázító, ez a felháborító. Még, még, igen, még egy szélesebb kontextusban ezt Egészet, mert ugye ez az angol meccs 21-ben, az ebéj után összejátszunk az angolokkal, elég nagy a, a, a várakozás, mert elég jók voltunk az RB-n, ugye majdnem jutottunk egy halálcsoportból, a, és, és aztán elég nagy és rajta fe, fe, milyen földbeállás lett ebből a meccsből, és Egyrészt a pályán, másrészt meg ugye volt egy nagyon brutális körítés az egésznek, akkor ez a BLM ö, ö, mozgalom, meg a térdeléses ö, ö, gesztusok, ö, akkor, akkor ezek eléggé elég a topon voltak. A, a magyar kormánypróbólánában megy a hergelés az angolok ellen, akik hozzák ezt a, ö, ezt a térdelős ö, gesztust, Ráadásul az angolok négy ra püfölnek minket, ö, és, ö, és történik egyrészt hogy hogy, hogy irritálóan ö, ünneplik az egyik gólyukat, ö, és a hamsterling, ha jól emlékszem, még egy pólót is villant, ami Egyértelmű provokációnak tűnik a felirat. Most nálam már nem emlékszem, hogy a barátnőjének szólt valami és, szólt, szólt. és ezek kiderül persze, kindő, tehát igen, sajnos sokszor ezek így beátorunk látni dolgokat, kiderül, hogy a barátnőjének üzent és nem az szurkoloknak, de tényleg félreérhető volt az üzenet. De, és hogy, hogy ugye megy a hergelés az, az egész meccs környékén, a, a, a a Kornán propaganda, ugye ez a nagyon raskus, nagyon-nagyon kiérlet sírusával felkelti fel az, az alantas primitív rasszista érzelmeket emberekben, olyanokban, akik egyébként nem utcára vonuló betyársereg rasszisták, hanem csak, hétkö, csak hétköznapi rasszisták. Oké, okay, az sem oké okay nekem. Nekem az sem fér bele, de nem arról van szó, hogy ők lennének a, a, a náci bűnözők, de, hanem ehhez kell a kormány, kell a kormány propaganda, kell az, hogy ők ezt tudatosan ö, mozgatják a, az emberekben. Ők nem tudnak viselkedni, van megse, hogy én sem tudok viselkedni, az más, néz ki, nem, ö, nem veszi a kamera föl, oké. Okay. Akkor ö, más semmit nem tudsz csinálni. Azt csak gondolod? Hát, igen, nem is így gondol, mindegy. És... Ö, és ők belemennek ebbe a játékba, belehergelődnek ebbe a, a dolgba, majd az, az államtól természetesen papíron el, elkönültem működő a labdarúgó szövetség, jól megtossza őket, 90 millió forinttal, szóval, hogy, hogy szerintem ez, ami olyan mérhetetlen, cinikus játékba. Torkolik. Mondjuk az, az ábel ö, vezetett engem rá, hát ez csak részben az én Szívesen. saját indulatom és gondolatom most, mert én nagyon pártív vagyok, tehát ennél, ennél azért követőből vagyok, bár én magam sem Hát szabályt, és ugye tartani. úgy, hogy az egész a maga a rasszista cselekedet egyébként, tehát hogy, a, tehát, hogy az angol sajtóban ugye az jelent meg, hogy hát itt a, a nézők kifütyülték az angoloknak a térdelését, ami hát ugye érthető, hogy nekik van egy ilyen civilizációs bűntudatuk, ugye a gyarmat múlt miatt, amit mi kevésbé tudunk átérni, emiatt ugye nagyon táp, gondolom, termékeny táptalaja volt ott ugye annak a propagandának, hogy ez egyébként valamilyen módon is ránk tartozna, mert egyébként miért tartozik ránk, hogy az angolok térdelnek, emiatt rengetegen fütyültek, és akkor a, az angol sajtóban meg már ugye úgy jelentek meg a, a hírek, hogy Racists England for nil. Tehát, hmm. hogy minthogyha... mint, hogyha, mint hogyha... a más, nem, egyik másképpi cím, Racists england vagy 0-4, igen. Jó, de közben meg, közben meg nem ez a 29 ember, vagy 20 pár ember fütyült, hát mm -hmm. nem. Tehát ez a, az a még nagyobb cinikusság, hogy oké, okay, párat elkaptunk közülük, rajtuk feljük le az egészet, még a saját hibánkat is. Tehát ez nekem egy olyan, nem is tudom, hogy most elkövetnek valamit nagyon sokan, de ha egy embert kapok el, akkor a másik, az meg, meg ússza. Tehát hogy gyakorlatilag ezzel mentesítjük a többieket, a a cselekedet alól. az egész egy nagyon fura játék, amit az MLS játszik, és mondom, ez, a, ez az egész, ez a rendezői hiányosság dolog, ami, ami egyébként azért is diszonáns, mert uh, tényleg fel is írtam magam, hogy ezt egy, egy MLS idézetet, ami uh, 21-ben az angol meccs, után, amikor már eljöttek a büntetések, akkor az MLS azt nyilatkozza, a honlapjukon jelent meg, a rasszizmus elleni fellépés szükségességét az MLS elismeri, támogatja, de az is jól látható, hogy az UEFA és a FIFA, ezek nemzetközi szövetségek, fegyelmi szabályozatai és döntései nem a valódi felelősöket büntetik, és jelenlegi formájukban nem hatékonyak. Nem a valódi felelőseket büntetik. Az MLS mit csinál? Hogyha elindulunk a botiféle elméletből, hogy van egy ilyen felülről gyakorlatilag a, a társadalom, mm -hmm. most mondjuk azt, hogy yes. erre fogékony rétegeiben, majd az MLS kiválogat pár játékost, aki elismert, hogy ő valamit csinált azon a meccsen, és velük, meg bünt, velük viszi el a balhét, az valami ami és közben hogy még gyorsan befelemsz a gondolatot, az MLS ugyanezt a gyakorlatot folytatja Magyarországon. Tehát amikor magyar futballklubokat büntet az MLS, rendezési hiányosság, rasszizmus, ugyanezt csinálja az MLS, ugyanazt a büntetési típusokat, mint amit a nemzetközi szövetségek egészen abszurd jelenség ez a nem a felelős, nem valódi felelős bűnügyi, lehet, lehet, hogy ők itt arra gondolnak, hogy az UEFA-nak direktben, a, most nem nevezem meg, hogy kikre gondol, de embereket, akik, akiket látunk kamerafelvételeken, rögtön őket kéne nézni és várni. De miért az UEFA? az, az UEFA, mondjuk azért hogy ez egy UEFA rendezvény volt, mondjuk, csak, az UFA rendezvényét az hogy tartotta meg az MLS ebbe a rendezmén sorozatban, ővel az mls van viszonyban. Tehát ő nem tud mással. Az MLS persze a úr van viszonyban, hiszen amikor én megveszek egy jegyet, akkor a hátoldalán van egy baromi hosszú szöveg, hogy miket kéne betartani, mire kell figyelni, még egyébként is a különböző törvények érvényesek rám. Az MLS megpróbálja ezt tovább hajtani. Csak most az a kérdés, hogy mi az, ami az MLS önálló hibája szerintem, mi az, ami kimondottan szurkolói hiba, mi az, ami osztott felelősség, uh -huh. és hogy miért az egészet a szurkolókon verik le azokon, akiket most pont... Eltaptak. Ahhoz sem értek, ugye, mert portugász sem vagyok ezért. Ja, én neki semmi hőbörgését hozom csak. De én meg, meg ott nem állja meg a helyét, hogy, hogy nem tudom tovább terhelni rád, mint én, mint lesz, rád, mint szurkolóra ezt, ezt a büntetést, mert hogy azt én, én kaptam, én vállaltam a felelősséget, hogy hogy, hogy, hogy ezt a rendezvényt úgy megrendezem, hogy minden rendben legyen, de azt én már nem tudom rajta számon kérni, hogy hogy, hogy akkor fizést kihelyettem. Szerintem ezen fog megbukni meg a úgy, két, hogy az a, profitot, az a, érte, a profitot azt te teszed De, de közben meg a, a kockázatvállalás, ami ugye benne van, hogy hát ott lehet probléma, azért a büntetést azt meg már nem te vállalod. És hogy ki azért a gondolat, ilyen ez a jó nem ne, ne, Nem tudtam ilyen jól megfogalmazni. És, és, és, és hogy egyébként ennek van itt egy olyan része is, hogy ki volt az az ember, ugye Vági Márton, hogyha jól olvastam a íreket, aki, aki ki beadta ezt a polgári peres eljárását. Nyilván ez egy eljárás. De, de hogy érted, én. hogy azért az, amikor ezt kitalálja egy, egy intézmény, hogy ekkora büntetést rá fogunk verni emberekre, tehát, hogy ott mit mi hangzott el azon a beszélgetésem? Hogyan jutottak erre a végkö, végkövetkeztetésre? Magyarj utcású korótól és <gül> <gül> Mennyivel lesz az jobb nekünk, hogyha most 23, vagy 20 pár embert paroljra megbüntetnek sok pénzre, ettől jobb lesz akkor a magyar stadionokban idővel? Tehát, hogy ennek, ennek valóban van-e most visszatartó ereje, azt én nem, nem nagyon látom. Mondjuk az egyéni felelősségnek lehet, hogy van visszatartó ereje, a csak a... érted visszamenőlegesen? Tehát, hogy azt közölje akkor előre, hogyha te bejössz erre a meccsre, és ezt és ezt csinálod, akkor egyénileg fogod viselni a felelősséget, de hát eddig ilyesmi nem volt, és visszamenőlegesen történik ez meg. Én, én az Istre akarom ezt kérdés formájában, hogy, hogy egyébként mondhatom így, hogy mi szurka, vagy ez a közeg még mindig ennek a, ennek a közegnek tűnik, tehát még mindig ez az, akik, akik fújolják, dobálják a, a rasszisták az angolokkal szemben, és még mindig rohadt veszélyesek, mert úgy az elmúlt múlt 15 évben tényleg a, tényleg a, hogy mondjam, a óvodai játszóháznak a kedélyességére szeribőd szerintem az egész az egész műfajzámot életében. Tehát hogy tényleg nincs már olyan, hogy szaladnak kell, mert kergetnek a rendőrök, tehát hmm. ez belülről mi tudjuk, de kívülről nem tudom, úgymond kívülről. Azt nem, nem tudom, hogy mennyit szelidültek a szurkulatáborok. Az biztos, hogy... hogy az én, én érzékelésem szerint is több, több hely jut azoknak, akik nem balhéznak, családjukkal mennek ki, ilyesmi. A, ami miatt még mindig a, a huligánokhoz, vagy az erőszakhoz kötöm, az, az, az tényleg konkrétan a népligetés környéke. Tehát amikor amikor ott nem tudom, felvonulás, levonulás van, akkor akkor még mindig előjön belőlem egy rossz érzés. De az is igaz, hogy... Hogy, hogy most már újabb rossz érzések is vannak nem a néplégettel kapcsolatban, meg a fradivájával kapcsolatban, az pedig az, hogy közlekedni nem lehet, mert, mert, mert mindenki egy kibaszott autóval jön, még a nagyvárat térnél is az összes főre parkoló autók vannak, mert valaki elment mecse, tehát hogy, hogy most már a nyomogok, tehát hogy ez zavar, az annyira nem, hogy verekszenek a, a metroperronon, mert azt már nem látom, vagy nem érzékelem. És az is tény, hogy mondjuk még pár évvel ezelőtt egy uh, csarnok, sportcsarnokbeli kispák koncertről hazafelé a Szöglet. Igen, Szögletpresszóban álltunk meg inni a testvéremmel. Elég sokáig ott is maradtunk, sikerült mindenféle uh, radikál baloldali punkzenéket megtalálni a woodlitzer Azt meghallgattam a helyi törzs közönséggel, és nem lett semmi bajom, szóval, hogy ez hozzátartozik az ívéhez a sztorinak, hogy van javulása. Persze, persze. Nekem van egy, van egy olyan emlékem, hogy egy időben buszokkal vitették a szurkolókat idegenbeli meccsekre Budapesten belül, és a fradi pályán játszott a Kispest, és én valamilyen nem voltam hajlandó erre a kötelező buszazásra, mert, mert valahogy ilyen jogkorlátozónak éreztem, meg úgy zavart valahogy az egész, hogy, hogy annyi mindent elviselek már a foci miatt, ez már, már ott valahogy így átlépették abba az élethelyzetemben egy határt. És képzeld el, az volt, hogy egy, egy haverunkkal elmentünk a de az, akkor azt kell tudni, hogy akkoriban a Fladitáborn nem járt be a mérkőzésre. Mm. Tehát pusztítóan kevesen voltak a meccsen, és sokáltal volt a Ligedben, valahol a környéken nézték a meccset, és mi egy haverommal elmentünk, és a Szögletpresszóból kis szurkolóként végig tudtuk nézni úgy a meccset, hogy parmi jól éreztük magunkat, és tök jó el voltunk ott a, a helyi közeggel. Mm. Nyilván ott abban az is benne volt, hogy, hogy ők is valamiért nem jártak be meccsre, mi is valamiért nem mentünk be meccsre, és akkor ez egy kicsit az ilyen patent volt a helyzet, még ha ellenfélnek is szurkoltunk. Mm én, szóval én a, az Istentől még azt szeretném kérdezni, hogy, hogy ez a, hát a határélményed a, a meccsre kapcsolatban nem, nem dimenzionált lesz túl, ez tényleg egy, egy én, de hogy, meg nem idealizáltat túl, de hogy, hogy nem létezik egy, egy, egy, egy előítélet a futballszolgálókkal kapcsolatban, és én egy csomószal ezt érzem. Tehát, hogy én, mint akit tényleg hát nagyon nehéz, ugye? Most is vonatos pólóban vagyok nem nagyon nehéz ilyen virtiginácinak nézni ugye a hülye szemüvegeimmel például de hogy, hogy vonatos ö... póló és virtiginácia egy módon szerintem az <gül> <a> légy, <annyi. gül> Oh, ja, vonat, igen, igen nem, nem jó ez egy smart van rajta, és nem, nem, nem marha vagonok. Tehát, hogy, szóval, hogy hogy én érzem, érzem, érzem, érzem ezt egy kicsit, hogy, a, hogy, hogy igenis is van útra bűnözés, hogy, hogy, hogy, van -e, hogy, hogy, hogy mi vagyunk a a, a, a sétársamnak, vagy, vagy, vagy egy bizonyos rétegnek a, a cigány bűnözői Hogy ezt jól látom-e. Hát szerintem annyiban igen, hogy példát nem tudok hozni erre, de, hogy, de én is így érzem, vagy így látom, hogy, hogy megvan még ez a kép, hogy a futbalszurkolók balhésak, valószínűleg rasszisták, nácik, akármi, de, de ott, ott, ott elágaznék ettől, hogy, hogy ez valamilyen kisebbség, ami a többségi társadalom szemében száka, vagy ilyen, mm, Elkülöníthető csoport, szerintem a, a, egy elég jelentős többség, többsége van a, a, a, az uralkodó politikai e, kormányzó elitnek, és, és ebben a fajta összekacsintós, e, rasszista, e, náci, fasiszta hozzáállásban e, igenis egy táborban van a, a fasiszta futballholigánokkal. Erős mondatok így, így így az állásra, ahogy mi nem tudunk, nem tudunk szóhoz jutni, hogy megy, megyünk jövő héten, vagy jelen két hét múlva MTK-meccsre, tehát hogy, mert hogy az is benne van mondjuk az NBA-ben, hogy egy MTK-meccsrejárás. Hmm. De alapban segítsetek még, hogy a vasas most hol tart? Másodosztály, másodosztály, másodosztály eleje. Elő. Nem feljutó helyen, de az eleje. A harmadik, negyedik valahogy a így. De szélén vannak. Miért Na, érdekel pont a a hát két, két dolog miatt. Az egyik az, hogy, hogy az, az pont tudtam, hogy, hogy a nagy klasszikus csapatok közül ők kiestek, és ezt valószínűleg azért tudtam, mert, mert, mert hosszú ideig egy, egy, egy, egy közben mozogtunk a Sifer Andrással, aki pedig nagy vasas szurkoló, és akkor így ez megvan, hogy másodosztályban játszik a csapat vagy játszott, de akkor még ezek szerint mindig. Még mind, mindig. Mind. Mind, mind. um, Lassan itt van a, a meghatott búcsúnak a, a pillanata. Nagyon köszönjük Isti, hogy elgettél, szerintem ebből Nem, tényleg lehet, hogy ilyen, szerintem lehet tényleg egy ilyen hullámzó jó kis beszélgetés. Ez volt akkor a hétvényi kötekedő, most somás járszökelés kijelentésekkel. Két hét múlva visszatérünk. Szerintem a adikát még akkor is nélkülözni fogjuk, úgyhogy még dolgozunk a témán. Most pedig egy ö, ö, olasz muzika fog ö, jönni. Meg kell a póta, hogy, hogy hon, honnan rakom be. És ö, nem sokára ezzel is fog ö, indulni, csak megvárjuk, hogy hogy ö, Szerettem sono diventata grande senza neanche accorgermene e ora sono qui che guardo che mi guardo crescere la mia És le mie nuove consapevolezze, consapevolezze, quanto tempo che è passato.